Po ženju djevčevo kaže za zase biciklo. s biciklom se oženju. I tako, o, oh, muško i muško, ma to više nije nikakav problem. Žensko i žensko, ma to, to je najnormalnija pojava. Ne, u islamu no, nema, nema. Krakodilu, nema. Tiča, ništa. plato ništa. U, is u islamu se ženi muškaraca ženi. To je prvi uvjet. Druga stvar uvjet jeste da dođe do znači, jasne ponude, da muškarac kaže ja želim doženim vašu tu i tu čerku i da mu staratelj kaže da, mi za tebe dajemo ovu našu čerku po imenu ta i ta i da ona kaže da, pristajem. To su uvjeti. Imate nakon toga obavezno da se e, od zabrane, a o to mi je kada budemo govodili, samo u propisima viznog za ženite. Znači zabrane smisla da djevojka nije čovjeko zabranjeno iz bilo kojeg aspekta dali krno dali tazbinski dali pop mljek kod nas to ne može doći do to kod nas ako je so 60 okoleno kaži ne žene nema staka njena nene i moja nene zaje dovece čuvala nema da se nema teologija pa mi je da kapira su diste stvari nema nema a uzal dan sad izađi momiter juči pitanje čovjek postaje taki kako pitanje dozi čovjek kaže moja nene njena nene tamo ne Šestne testične čovječe, to ne može... Nijedan matičar spoli džesone, koja je tu pamirana. Kaže, ne dalje da se ženimo, meni se djevoljka sviđa, ja se njoj sviđam, ne mere, pamire, ste i To je pretjerivan, u islamu imaju zabrane. Ali znači, u granicama i te zabrane... Također, znači, rekli smo... Uduvjeta jeste starate, te staratele. Boži posljednik izrekao više, a vi sad gdje kaže nema braka bez dozvoli staratele. I onaj koji je postarju i kojima djecom zna koliko je tu savršinstvu Islama se ogljeda da nema braka bez staratele. Jer smo rekli, djevojka u tim godinama, pogotovo sad, znači kad ljudi imaju razno razna imena, lavovi Islama, Sadlji Islama, Trljivi, Suze, Imako, Biseri s lama, nije ima više nikakih ogrlica nemaš. Biseri s lama, ima nema šta. I ona jadna ti, ne... sam radiš sve ime Lav Islam. I to, ona odmah padne. Evo ga, ja jedno čekam da moj lav doći. U taj lav ujeda, bježi od njega. Zato Sara ima svoju svr. to nije besesje. Boži kosanik ništa, znači u nije besesje propisano. Na kod toka kako se zove, ne bi, da želio, ne bi želio da dođe do znači onaj fogrežnog satranja. Može doći uvjeriti da žena nima staratelja. Ili nema otca, ili nima amidži, nima daji živ. Znači imaju, to su izuzetni situaciji, ali generalno mora biti generalno mora biti dozvola staratelja. Staratelj, evo, nakon nabrzu ću vam pročitati, ko može biti staratelj? Poreduj se otac, djed, sin, unuk, Brat, Bratić, Aniđan i tako dalje, znači muškarci, najviđi muškarci, ženi, znači onaj, mogu da budu staratevi, ali po redu Isto tako svjedoci. Uvjet za brak jeste svjedoci. Nažalost, nevijepo nam se dešava, naročito kad naša vraća žele da se ožive po drugi put, tada mnogi ovi uvjeti se presu ko Banja Luka, koje muđe. Ne znam, ne, spijeti, ne znam, nijam. Znači, tada se gleda malo nema Nemaju babi, pomrlaju sada odjednog. Sve žene koji se uče se po drugi put uza, sve su je time neki. Sve su i srebrenci, nijedna nima mami, nima babi, nima sidoka. Sve pređu u magazama, neće zaključano. Prvi brak, drugi brak, isti uvjet. Zapamte danas pravilno. Počeš da se ženiš drugi put, isto tako. Babi na vrata, kaži ja želim da se ženiš imam večke žene i tako dalje. U nas sve neki drugi brakovi nisu svi, ali većina sve su to neko jetime, sve su neke žene nemaju nikoga od muške loze, to vjerovatno kad je spala s nebesa, nema ona nikakvog uškarca, nema u familiji. Imao se doka, nema ni se doka, nema ni u braku, nema ga se decu i tako dalje. Koštudena, pričao sam ja nedavno, nedo predavao njum Kad je došlo jedno pitanje putem interneta, jedna naša sestra kaže Studi nam i tako, imao sam kolegicu, nju su odvele neku magazu I vjenčala se ona, nema ima seduka, ne nije nije njih, nije tu samog Kaže pa mi se ta sestra zgadila u smislu taj njih postupak Ali, pošto truhle jaguke, truhnu jedna odruge, kaže I ja sam za tri mjesecu u isku u magazu ošla, i ja sam se dopisala E sad je problem, Je to je tajni brak Kad sutra zakrudniš, da, ide, ide, ide, živiš kod svoj bavi, dolaziš kući, ne zna niko ništa, ali kao udata. A, odjednom, stomak, šta je čer, čerlju, čega čer, stomak? A, išla u magazin. Eh, e, to Nemojte se igrati, tuđa čast je sveta u islamu. Imaš mogućnost da se ženiš, ženi se kako je Allah na rednju. Nek zna tvoje selo. Tvoja zgrada, tvoja čašija da se ženiš. U islamu nema tajni brakova. U islamu nema branka bez sarate da roditelj. I tako dalje. Imaju sve to neki mali izuzeci, a su tenin od koji ni nikako ne odustaje. Isto tako venčani dan, znači da bi brak bio validan, treba da se odredi venčani dan koji je svakako apsolutno pravo ženim, znači onaj venčani dan koje žena uzme prilikom sklatanja braka je njeno pravo i muž, ako ga odmah nisplati, to je dugovanje. Mi, nažalost, dosta puta ljudi kada obećaju ženi meher, onda nekako direktno i indirektno na nju djelujem, da, ženo halalim i gore dole, paša nije obavezati halalim. Kao što si dužan, potišao si od nekog uzanju pare i vraćaš misliju takvu ženi ako nisi isplatio meher, to je njeno pravo, ima pravo da ga zadrži i nije obaveza da ti to halalim. Znači, rekli smo da imaju tu tri vrste zabrana u grafu, nećemo tu glorići, to, što je tu zaista dugo pogladlja, imamo zabrane po krvi, imamo zabrane po taždinstvu, imamo zabrane po mlijeku. Pazite, čovjek kada želi da se ženi mora, pazite na one stvari, za vrijeme Božijeg poslanika, su Gohani, Muslimu, desilo je se da je čovjek o želju sestru po mlijeku. Da vas dava bi sestre, dragi, da ako možete malo sam da pratite ono što se izlaže, jer je ovo govore o Znači, za vrijeme Božih kustanika je se desilo da je čovjek oženio sestru po nakon što mu je izrodila djeca. Tako da čovjek treba da pazi da slučajno se ne bi desilo, ne do Allah da uradi nešto što je zabranjeno. U islamu imate dvije vrste zabrava, imate trajni i privredni. Određene zabrane su trajni, znači je do momenta kada ti e, punica, je čovjeku trajna zabranja. Sutra možeš razvesti ženu, ali ta punca je tebi trajna zabranja imate prirevene i u islamu, prijeljavnici svastika, žena sestra, dok je čovjek oženi sa jednom sestrom, drugom je zabranu ženi. Ako se nekad razvede sa tom ženom, ima pravo da oženi njenu sestru po islamu, to nije zabranu. To su takozvani, znači, nisu trajni onaj prirevene i zabranu neku islamu. Tararaj,